Lúkasar Guðspjall, áttundi kafli Eftir þetta fór Jésús um, borgur borg og þorpur þorpi, prétikaði og flutti fagnaðar erindið um Guðs ríki. Með honum voru þeir tólf og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, er sjö illir andar höfðu farið úr. Johanna kona Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Nú var mikill fjöldi saman komin og menn komi til Jésu úr hverri borg af annari. Þá sagði hann þessa dæmisögu. Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og þá er hann sáði fjallsumt hjá götunni og var fótum trofið og fuglar himins áttu það upp. Sumt fjöll á klöpp, það spratt en skrælnði af því að það hafði ekki raka. Og sumt fjöll meðal fyrna, og fyrnarnir spruttu einnig og kærdu það. En sumt fjöll í góða jörð, óx upp og bar hundraðfaldan ávöxt. Að svo mæltu hrópaði Jesús. Hver sem Eiru hefur að heyra, hann heyri. En lærisveinaran spurði Jésú hvað þessi dæmis að hitti. Hann sagði Ykkur er gefið að þekkja leynda dóma Guðs ríkis. Hinnir fá í dæmisugum að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi skili þeir ekki. En dæmisagan þýði þetta Sæfið er Guðs orð Það er fjall á götunni, merkir þá sem heyra orðið en síðan kemur djöfullin og tekur það burt úr hjarta þeirra til þess að þeir trú ekki og verði hólpnir. Það er fjall á klöppina, merkir þá sem taka orðinu með fögnuði er þeir heyra það en hafa enga rótfestu. Þeir trúa um stund en falla frá á reynslutíma. Það er fjall meðal þyrna, merkir þá er heyra en kapna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og bera ekki þroskaðan ávöxt. En það er fjall í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið og geima það í guðugu, góðu hjarta og bera ávöxt með stöðulindi. Enginn kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk, Heldur láta menn það á ljósastiku að þeir sem innkoma sjáu ljósið. Því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert, mér lengt að eigi verður það kunnugt og komi í ljós. Gæti því að hvernig við heyrið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða. Jáfnvel það sem hann ætlar sig hafa. Móðir Jésú og Bræður komu til hans en gátt ekki náð fundi hans vegna mannfjöldans. Var hún um sagt, Móðir þín og Bræður standa úti og vilja finna þig. En Jésú svaraði þeim, Móðir mín og Bræður eru þau sem heyra Guðs orð og breyta eftir því. Daga einn fór Jésús út í bát og læri sveinar hans. Hann sagði við þá. Þörum yfir um vatnið og þeir letu frá landi. En sem þeir sildu, sopnaði hann. Þá skall storm hrinn á vatnið svo að nær fyllti bátinn og voru þeir hætt komnir. Þeir fóru þá til Jésú, vöktu hann og sögðu. Meistari! Meistari við förumst, en Jésús vaknaði og hastaði á vindin og öldurótið og slotaði þegar og gerði lokn. Og hann sagði við þá, hvar er trú ykkar? En þeir urðu hrættir og undruðust og sögðu hver við annan. Hver er þessi? Hann skipar bæði vindum og vatni og hvort tvekja hlýður Þeir tóku land í byggð gera sena sem er gengt galilefu. Er Jésus stjóland kom á móti honum maður nokkur úr borginni sem haldin var íllum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt nýða dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jésus, æfti hann, fjall fram fyrir honum og rópaði hári röttu. Hvað vilt þú mér, Jésus, sonur guðs hins hæsta? Ég byrð þig, hvel þú mér eigi. Því að Jésús hafði bóðið óhrina andanum að fara út af manninum. En marksinnis hafði hann gripið hann og hafði men fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæstlu en að hann hafði slitið böndin og illi andin hrakið hann út í óbygðir. Jésús spurði hann, Hvað heitir þú? En hann sagði, Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jésu að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leifa sér að fara í þau og hann leifði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruttist fram að brattanum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáug hvað orðið var flýfuð þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni Menn fóruð þá að sjá hvað gerst hafði komið til Jésu og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr sitja klættan og heilvita við fætur jesú. og þeir eruðu hrættir Sjónarvottar sögðu þeim frá hvernig óði maðurinn hafði orðið heill Allt fólk í hérðum gera sérna Baðan þá fara burt frá sér fyrir menn voru sleiknir miklum ótta og hann stjæ í bátinn og sneri aftur. Maðurinn sem illu andarnir höfðu farið úr bað hann mega vera með honum en Jésús let hann fara og mælti fara aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur gert fyrir þig. Maðurinn fór og kunngjörði um alla borgina hve mikið Jésús hafði gert fyrir hann. En er Jésús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum fyrir að allir væntu hans. Þá kom þar maður, Jærus að nafni, forstuðu maður samkundunnar. Hann fjallt til fóta Jésú og bað hann koma heim til sín fyrir að hann átti engadóttur um tólfara að aldri og hún lá fyrir dauðanum. Þegar Jésús var á leiðinni þrengdi mannfjöldin að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í tólf ár. Hún hafði leita lækna og varið til aðlegu sinni en enginn getað læknað hana. Hún komaði baki Jésú og snart falt klæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jésús sagði, hver var sem snart mig? Þannig er allir sinnjöðu fyrir það, sagði Pétur. Meistari, mannfjöldin træðist að þér og þrýstir á. En Jésu sagði, Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. En er konan sá að hún fjekk eigi duðlist, kom hún skjálfandi, fjall til fóta Jésu og skýrði frá því í áheyrn alls fólksins hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafi jafnskjótt læknast. Jésús sagði þá við hana. Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í frifi. Meðan Jésús var að segja þetta, kemur maður heiman frá samkundustjóranum og segir Dóttir þín er látin, ómaka þú ekki meistaran lengur. En er Jésús heyrði þetta, sagði hann Óttast ekki, trú þú afins og mun hún heilverða. Þegar hann kom að húsinu, leiði hann engum að fara inn með sér nema Pétri, Jóhannesi og Jakobi og föður stúlkunar og móður. Og allir grétu og sirðu hana. Jésús sagði, grátið ekki. Hún er ekki dáinn. Hún sefur. En þeir hlógu að honum, þar þeir vissu að hún var dáinn. Hann tók þá höndinnar og kallaði stúlka, Rís upp og andi hennar kom aftur og hún reis þegar upp en hann bauð að gefa henni að eita. Foreldrar hennar urðu frá sér numdir, en Jésús bauð þeim að segja engum frá þessum atbyrði.